És una de les cançons que a partir d'aquesta setmana ja entren a formar part del nostre calibre 45 i, a més a més, és el mega crack de la setmana, el més nou de Joel Corrie, al costat de David Guetta. que tema s'anomena i la l'estem fent servir en aquest mateix instant per obrir una nova hora. Amics i amigues, enrere el temps d'Elector Ortega amb el seu flash matí, bon dia. El flash i fa Edgar Manchado. 11 i 4 minuts gairebé d'aquest matí de dimecres. Seguim endavant amb tot el ritme de la camana i en aquesta ocasió amb el meso de Tòpic i Aixemenes. Es diu Jorlof. Passing Let me feel your love. <totipat> el, nostre, el nostre so és únic. Flash! Flash! 24 hores de so Flash FM. No et Flash FM. Flash! Flash. Són els protagonistes del que avui en dia és una de les cançons més importants de la indústria urbana. A punt, un dels grans èxits imprescindibles del 2016. Abans, torn. Per Seth i Jai Balvin, aquesta es La Luz. El poder del ritme. Flash. Flash. Flash Flash la GFM. La GFM. La ràdio. Toma que toma. Dale que dale. Flash. Flash. We'll Vinga va, amics i amigues Dos quarts i dos minuts de dotze d'aquest migdia de dimecres Merci per escoltar-nos Per si amb nosaltres Des del cotxe, des de la feina Des d'on sigui que ens estigueu escoltant Arriba el gran moment de Selena Gomez i Rau Alejandro Aquesta proposta es la van fer arribar Fa poquetes setmanes i està brillant a Flaix FM S'anomena Baila conmigo No t'agrada, Flash FM? Eh, eh, eh. És que t'estàs fent gran. S'anomena Mambo i és el resultat de la nova producció entre Steve Hawk i Willy Willy amb al seu costat artistes com l'Alfa o Champoll. Acte de presència per aquest matí de dimecres a través de l'emissora del ritmes. Esperant-nos, Alan Walker, amb una gran col·laboració que va signar l'anterior any amb Eva Max, abans, això és el més nou, de Rey Irrudimental. S'anomena Ricardless. Yeah, yeah. Flash. Flash, F, M El poder del ritme Si et pregunten què escoltes Flash, F, M Som únics I nosaltres, doncs que els fem cas Clar que sí, Va a bailar, anem a ballar I anem a apropar-nos cap a les 12 del migdia Manuel, jo una de les imprescindibles de l'àlbum que comparteixen los dioses està preparadíssima persona. sonar abans és el torn de Carol G desfilant per Flash FM, amb el seu mitjota -sí Flash FM Flash FM De números 1 només n'hi ha un Number one. Number one. Number one. Number one. I, i el tenim nosaltres Flash, Flash. Ah? Sex, Bam. Bam. El número u <to la playa> de de la flag faeva. One, dance hits, music nova hora en marxa a través de l'emissora del ritme Flash FM amb el nostre actual número 1, la música de Mike Towers i June. aquesta cançó s'anomena Bandido, merci per escoltar-nos a través de la FM de tota la vida que la nostra nova app o des de la nostra nova web, flashfm.cat si ens esteu escoltant per allà, que sàpigueu que trobareu una entrevista molt i molt interessant que el nostre company Héctor Ortega li va fer la setmana passada a Riton, un dels artistes anglesos de moda Flash FEMA Edgar Manchado. Que aquí l'estem Stem me manda Valena amb el seu nou tema, es diu Friday. Hola, amics. I mean, pass Friday. It's It's Friday, Friday Flash Flash Flash una de les mítiques, una de les que queden pel record de Calvin Harris, Amelie Golding. Aquesta cançó s'anomena Outside. L'estem recuperant a través de Flash of M directament des de la temporada 2014. Molt bé. Matí de dimecres anem a fer una mica de canvi d'estil, canvi de registre i anem a centrar-nos a la música de Sebastian Llatra, un artista que porta una pila d'èxits a les seves esquenes. I aquest és el més nou, el més recent, al costat de Guaina. És xica ideal. Every girl will never romp with man feelings You may whine, I'm alive, yeah, baby hey, Yo, Jatra, whiner, whiner I'll be on the job Hey, oh, confession Flash, flash the fame digues el dia del que fan els artistes urbans de moda i recupera la teva nota d'àudio Escolta sempre que vulguis el Flash Urban a flashfm.cat i a l'app de Flash FM Arupant al número de Flash FM aquesta setmana es troba dins el número 5 la música de Boza, aquesta era Etxa pa' mi Aquí res, viatgem fins a Alemanya amb so i ritme de Robin Schulz Abans ens quedem amb una altra proposta urbana en aquesta ocasió, la que comparteixen és una IJ Balvin, es diu Una locura Directament des de la temporada 2013, Mena meva, pèls apunta punta, quina nostàlgia. Amb breus, Jonas Ludes d'Anglaterra. Abans arriba el moment de Manuel Turizó amb molt bona companyia al seu costat, Rau Alejandro, Mike Towers, tots ells, es diu La Nota. Flash, flash like El poder del ritme, Això mateix, Anamena, la tornem a aquí a Flash FM després a temes com s'il·luminava o a un passo de la luna i en aquesta ocasió va molt i molt ben acompanyada d'Omar Montes i de Màfio per aquest tema que tots just ara queda enrere i que s'anomena solo. Des de l'emissora del ritme, en breus, ens rebentem a una gran temporada, la del 2012, abans. Nova proposta entre Rihab i Marnic, aquesta es diu Candyman. de 1.152 milions de visualitzacions al YouTube. Una de les cançons de la temporada anterior, Tussa, Karol G, Nick Minaj. En breus, viatgem fins a Canadà amb la música de Lut Luxury. Abans, la nova proposta de Loc ja sona Flash FM amb Top Low. S'anomena Say Goodbye. Sense complexes. A, real, real... Uh, uh, a, a, a, aquest és el megacrac. Megacrac. De <laughs> <The> Flash FM. <totipos> És Ryan, la vocalista, que acompanya Joel Corrie i David Guetta, perquè és una de les 3 novetats dins el nostre calibre 45 aquesta setmana. Entrada en llista i, a més a més, Mega Crack, Bet, la trobareu a la posició número 42 del nostre xart. D'aquesta manera, hem posat en marxa una nova hora. que tal? Bon dimecres. Ah, a flagi Edgar Tot umpleés amb vosaltres, ja ho sabeu. Això és el més nou de Hume, s'anomena Goosebumps. I i get those every... Això és La Ràdio Dance Líder <fixi> Per anes a noves produccions Aquest artista alemany, aquest al costat d'Illira Porta per títol Feiding Per cert, que tenim fitjadíssima la programació habitual de Flash FM El remix d'una cançó Que fins ara us la punxàvem Amb la versió de Wisin i Mike Towers Poca broma perquè ara també s'hi afegeix maloma pels rèmics de Mi Niña. Brasil! Hey, digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash, oh. A tu que ens segueixes al Twitter. Et dediquem aquesta piulada. Flash, eh. Són grans col·legues que van decidir fer un àlbum junts, s'anomena Los Dioses i aquesta és una de les cançons que més estan destacant i no l'hem deixat escapar a l'emissora del ritme, Flash FM. Antes, la música de Noel AA al costat 2-1. En breu sona a vici, una que recuperem des del 2017. Abans, el més nou de part pel disco Macín, sona aquí, s'anomena Hypnotized. Feel buried alive Flash FM Escoltes Flash Flash FM Call me wanna, Gràcies a aquesta proposta de tòpic que s'anomena Breaking Me va ser una de les impressionables que la l'estem recuperant per aquest migdia de dimecres a Pont Revinxuls Abans en Amena Cançó que comparteix amb Rocco Hunt a la saps, es diu En Passa de la Luna <t 'ha> de <mena> És de Màlaga pel món. O eh? 24 hores de ritme. Flash FM. No, El que vols escoltar sona a Flash FM. Més fortes a Flash FM. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. S'anomena Mambo i ens la porta al costat de l'Alfa i Sean Paul. Amb breu, seig, tota la seva trupe. Abans, una de les cançons que més estan funcionant... Arreu d'Europa significa la tornada de Medusa després d'altres propostes com Piece of Your Heart, aquesta la porta gulsada de Tervot Kennedy's de Un Paradise. In the fading la El de la generació urbana. És una de les cançons que més repercussió va tenir després del seu debut. Parlem de la música de Jonas Lódes d'Anglaterra. Aquesta cançó Era Mama ens aprova cap a les dues del migdia. Serà el moment de sentir la Olga López amb un repàs informatiu de la jornada i tot just després la Leo Garriga que s'hi posa moltíssima més música. Família, de a les 11 ens retrobeu. Que tingueu una tarda genial. Edgar Us deixo amb el més nou de Nicky Jam. Es diu Fan de Tus Fotos. Adéu! Emma el poder del ritme. Flash Mike Towers i June són el nostre número 1 de la setmana amb aquest bandido. Una de les cançons que més demaneu i amb la que hem començat una nova hora aquí a Fla FM. Acabeu de incorporaar-vos doncs a tots. Hola! Break your Després de tot el matí amb l'Edgar Manxado i de la informació, amb la Olga López, arribo i jo fins a les 5 de la tarda amb bona música i amb bon rollo i amb tot allò que vosaltres voleu, sempre de Flash FM. Us deixaré ara mateix amb Bossa i el seu etxa per mi, però també t'hi paga OneRepublic, a Tiesto, Armin Van Buren. Directe a Flash FM, Leo Garriga. Tienes una mina que m'encanta, baby. El nostre so és únic. <ríe> Flash. Flash! Propagant Flash! El poder del ring flash flash gfhm pots de flash gfhm al temps a l'instagram instagram Insta hola soy niki nicol rochi rp un aplauso para white house ella no es tuya no ya Anem ara a i el seu Wasted Love. També tenim aquí Master KG amb el Jerusalem. Flash! La, la, la, la. The power of rhythm. Flash! Flash! Flash! flash, flash, flash, flash. El, nostre, el nostre so és únic. Flash! tema de Vitchy amb Niki Romero de l'any 2012. Una col·laboració que ben segur Niki Romero té molt guardada en la seva ment. A molta estima, sobretot, vull dir, Batman i Jay Cortez també van col·laborar junts i van ser número 1 aquí durant 4 setmanes. El tema amb el que van aconseguir aquesta fita ja sona i es diu Ducky Team. Baby, I'll ja El poder del ritme. Eva. Eva. <sum> <sum> Un altre tipus d'amor ara de les mans de Vinai, el seu es diu I was made. Parquem el ritme de la teva vida. Puede que no te haga falta anar, aparentemente, anar a Hawaii de vacaciones. Maluma! Hey, what's up? This Maluma, baby. Flash, eh, eh, deja de sentir-te. L'emissora que continuen a escoltar les altres emissores. Flash, flash, flash. Ens aquesta cançó i ja veuràs, ja cantarem unes quantes preparades que faran que moguis el teu pum-pum o el que vulguis moure. Reu Alejandro per aquí, amb Martínez Brothers i el seu Química també, Tiesto, Showtech... Ah. Ah. Flaix FM, Leo Garriga. la serà la... l'última. Flaix, Ipa, la... Ima, la... Flaix. La... La... Som únics. On My Way, Tiesto i Bright Sparks, recuperant una del 2017 i ara oferinta te el mes nou de Showtech amb 7 Es diu Pum Pum. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. 89.9, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Covelles, Canyelles, Túnel del Gagà. Fla FM arriba a tot arreu. Som únics. Concursos, agenda, novetats, stories... Segueix-nos a Instagram El que vols escoltar Sona a Fla GFM A emissió, una cançó de Jack Jones i Aura, sí senyor jo us trobo molt a faltar quan no vinc a la ràdio, però algun dia s'ha de descansar eh? de totes maneres, ja ho sabeu de dues a 5 de dilluns a divendres aquí ens trobem Lenny Bergeri preparada Shane Coat amb el seu Get Out My Head i després Clean Bandit. La radio Dense Leader. <laughs> Flash efèmera. la ràdio que escoltes. Flash. Flash. Flash. <inaudible> Anem ara a escoltar el més nou de Sergi Domenei amb Rise, Break This Love. Flash! i we said you had me down. Flash Flash! Flash Flash! I una altra fusió d'artistes, Rigapa Marnik, Candyman! 24 hores de so, FM. No els connectis. Quan arribem a les 4, eh? ATV Top i k 7 són els que arriben ara amb el seu Your of 9pm, després de Swedish House Mafia i també Mambo Steve Oki, Willy William, El Alfa i Sean Paul. Vaya combinació. El nostre, el nostre so és únic Flash Flash FM El so de la generació urban Concursos, agenda, novetats, stories Segueix-nos a Instagram Allí està Vinga, va, que hem començat amb moltíssima energia. Del número 1, saps què? Saltarem al número 2 de la nostra llista. Ritoni Nightcrawlers amb el seu Friday. I amb aquesta energia us convidem a que continuem amb nosaltres una hora més, 2, tres o les que faci falta. En directe a Plaix FM, Leo Garriga. Això és... La Ràdio Dance Líder. Per cert, ves preparant ditets perquè a les 5 comença l'interactuar i si encara no li has enviat el missatge, ja trigues a fer-ho. Una miqueta de Sebastià en lletra i guaina. Aquesta es diu Chica Ideal. Si no t'agrada flash FM, és que t'estàs fent gran. Flash FM Oficial. Més interacció. Més, Més, Més. Més. Wow. Flash. Vinga, anem ara. En Batguial i Juanca i el seu Blin Blin i després DJ Rick Gard amb el Ride It. Que bona. Flash. <fair> <fair> Juanca. Flash Flash FM. Flash F M, el poder del ritme them, no. Anem ara escoltar Allo, come to blow i el seu Don't say goodbye, després Clint Bandit, el 2018 Si et pregunten què escoltes Flash FM Un a Múnich. Tienes una mirada que me encanta, baby. Baila conmigo, amb J-Lo, posant-li la veu, eh? Amb aquesta nova versió. Ens n'anem. Us deixo amb el Sergi Domènech i l'interactua. I per aquí sonarà en Batman i Rosalía amb La noche de anoche també Alan Walker i Gabri Ponte. La GFM, Leo Garriga. Ha estat un plaer acompanyar-vos demà més i millor. Yo sé que esto no volverá a pasar. La GFM, la ràdio el nostre so és únic Concursos, agenda, novetats, stories Segueix-nos a Instagram